Incidens az ablaknál. Úgy esett, hogy egy vasárnap, amikor Atherson és Enfield szokásos sétájukra indultak, lépteik ismét abba a mellékutcába vezették őket. Amikor elhaladtak az ajtó előtt, mindketten megtorpantak. Ez a történet véget ért mondta Enfield. Soha nem hallunk többé Mr. Hyderól. Remélem is, felelte Alterson. Meséltem, hogy egyszer találkoztam vele, és engem is ugyanaz a viszolygás kerített hatalmába, mint önt. Nem is lehetséges másként, válaszolta Enfield. Egyébként milyen ostobának tarthatott, ha miért nem raktam össze, hogy ez Dr. Jekyll házának hátsó bejárata? Részben önnek köszönhetem, hogy végül rájöttem. Szóval rájött, kérdezte Atherton: Ha így van, mit szólna hozzá, ha bemennénk az udvarba és vetnénk egy pillantást az ablakokra? Az igazat megvalva, aggódom szegény Jekyll miatt, és talán jót tesz neki egy barát jelenléte, még ha csak kívülről is. Az udvar hűvös volt. És egy kicsi nyírkos, mintha idő előtt alkonyodni kezdett volna benne, noha az ég a fejük fölött még világos volt a lenyugvó napsugaraitól. A három ablak közül a középső félig nyitva állt, és közvetlenül mellette, arcán végtelen szomorúsággal, mint valami talhatatlan rab, az ügyvéd dr. Jekyllt pillantotta meg. Jekyll! Kiáltott fel. Remélem jobban van. Nagyon rosszul vagyok, Aterson, felelte a doktor bánatosan. Nagyon rosszul, de már nem tart sokáig, hála Istennek. Túl sokat tartózkodik a négy fal között, mondta Aterson. Fel kellene élénkítenie a vérkeringését, ahogy mi tesszük Elmfield-el. Hadd mutassam be az unoka testvéremet, Mr. Enfield, Dr. Jekyll. Jöjjön, fogja a kalapját, és tartson velünk. Igazán kedves öntől, sóhajtott fel a másik. Szívesen el is fogadnám a meghívást, de nem, nem lehet. Teljesen kizárt, nem merem. Minden esetre boldog vagyok, hogy látom, Atterson. Igazán örvendek, Behívnám önt és Mr. Enfieldet, de a dolgozó szobám nincs olyan állapotban, hogy vendégeket tudjak fogadni. Akkor az lesz a legjobb, ha ide maradunk, és innen beszélgetünk önnel, vágtalá az ügyvéd kedélyesen. Éppen ezt akartam javasolni, felelte a doktor mosolyogva. De alig, hogy ezt kimondta, Arcáról eltűnt a mosoly, és olyan kétségbe esett rettegés váltotta fel, hogy az odalent álló két úriember ereiben megfagyott a vér. Csak egy pillanatra látták, mert az ablak azonnal becsukódott. De ez az egy pillantás is elég volt. Megfordultak, és nélkül távoztak az udvarból. Néma csöndben vágtak át a mellékutcán, és egészen addig nem mertek egymásra nézni, amíg ki a közeli főútvonalra, ahol még vasárnap is volt némi élet. Akkor a Tersson végre barátja felé fordult, és találkozott a tekintetük. Mindketten sápattak voltak, és ugyanaz a borzalom tükröződött a szemükben. Isten irgalmazzon nekünk, mondta Aterszon. Isten irgalmazzon nekünk! Enfield csak komoran bólintott, majd ugyanolyan szótlanul, tovább sétált.